כאשר דיברתי אל משה. מהמדבר והלבנון הזה, ועד הנהר הגדול, נהר פירת, כל ארץ החיטים, ועד הים הגדול, מבוא השמש, יהיה גבולכם. לא יתייצב איש לפניך כל ימי חייך. כאשר הייתי עם משה, אהיה עמך. לא ארפך ולא אעזבקה.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 והגית בו יומם ולילה, למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל. הלו ציוויתיך חזק ואמץ, אל תערוץ ואל תחת, כי עמך אדוני אלוהיך בכל אשר תלך. ויצב יהושע את שוטרי העם למור.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 עד אשר יניח ה' לאחיכם ככם, וירשו גם המה את הארץ אשר ה' אלוהיכם נותן להם, ושבתם לארץ ירושתכם וירשתם אותה, אשר נתן לכם משה עבד ה' בעבר הירדן מזרח השמש. ויענו את יהושע לאמור, כל אשר ציוויתנו נעשה.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 שניים אנשים מרגלים חרש למור, לכו ראו את הארץ ואת יריחו. וילכו ויבואו בית אישה זונה ושמה רחב וישכבו שמה. ויאמר למלך יריחו למור, הנה אנשים באו הנה הלילה מבני ישראל לחפור את הארץ. וישלח מלך יריחו אל רחב למור, הוציאי האנשים הבאים אלייך, אשר באו לביתך, כי לחפור את כל הארץ באו. ותיקח האישה את שני האנשים, ותצפנו. ותאמר, כן, באו אלי האנשים, ולא ידעתי מאין המה. ויהי השער לסגור בחושך, והאנשים יצאו. לא ידעתי, אנה הלכו האנשים. ודפו מהר אחריהם, כי תסיגום. והיא העלה תם הגגה, ותתמנם בפשתי העץ הערוכות לה על הגג. והאנשים רדפו אחריהם דרך הירדן על המעברות, והשער סגרו אחרי כאשר יצאו הרודפים אחריהם. והמה טרם ישכבון, והיא עלתה עליהם על הגג.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 אות אמת. והחייתם את אבי ואת אמי ואת אחי ואת אחיותי ואת כל אשר להם ויצלתם את נפשותנו ממוות. ויאמרו לה האנשים נפשנו תחתיכם למות אם לא תגידי את דברנו זה. והיה בתת אדוני לנו את הארץ ועשינו עמך חסד ואמת.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 וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו. וישקם יהושע בבוקר, ויסעו מהשיטים, ויבואו עד הירדן, הוא וכל בני ישראל, וילינו שם תרם יעבורו. ויהי מקצה שלושת ימים, ויעברו השוטרים בקרב המחנה. ויצוו את העם למור, תראותיכם את ארון ברית אדוני אלוהיכם, והכהנים הלוויים נושאים אותו, ואתם תיסעו ממקומכם, והלכתם אחריו. אך רחוק יהיה ביניכם וביניו כאלפיים אמה במידה, אל תקרבו אליו למען אשר תדעו את הדרך אשר תלך כי לא עברתם בדרך מתמול שלשום.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 מאדם העיר אשר מצד צרתן, והיורדים על ים הערבה, ים המלח, תממו נחרטו, והעם עברו נגד יריחו. ויעמדו הכהנים נושאי הארון ברית אדוני בחרבה, בתוך הירדן, החן, וכל ישראל עוברים בחרבה, עד אשר תמו כל הגוי לעבור את הירדן. ויהי כאשר תמו כל הגוי לעבור את הירדן, ויאמר אדוני אל יהושע לאמר, קחו לכם מן העם שנם עשר אנשים, איש אחד, איש אחד משבת. וצבו אותם למור. שאו לכם מזה מתוך הירדן, ממצב רגלי הכהנים, הכין שתם עשרה אבנים, והעברתם אותם עמכם,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 למען תהיה זאת אות בקרבכם, כי ישאלון בניכם המחר למור, מה האבנים האלה לכם? ואמרתם להם, אשר נכרתו ממי הירדן מפני ארון ברית אדוני, בעוברו בירדן, נחרטו מי הירדן. והיו האבנים האלה לזיכרון לבני ישראל עד עולם. ויעשו כן בני ישראל, כאשר ציווה יהושע, וייסעו שתי עשרה אבנים מתוך הירדן, כאשר דיבר אדוני אל יהושע למספר שבטי בני ישראל, ויעבירום עמם אל המלון, ויניחום שם. ושתיים עשרה אבנים הקים יהושע בתוך הירדן, תחת מצב רגלי הכהנים, נושאי ארון הברית, ויהיו שם עד היום הזה.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 וישובו מהירדן למקומם, וילכו כתמול שלשום על כל גדותיו. והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון, ויחנו בגלגל בקצה מזרח ירחו. ואת שתים עשרה האבנים האלה אשר לקחו מן הירדן, הקים יהושע בגלגל. ויאמר אל בני ישראל למור,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 למען דעת כל עמי הארץ, את יד אדוני, כי חזקה היא, למען ירתם את אדוני אלוהיכם כל הימים. ויהי כשמוע כל מלכי האמורי אשר בעבר הירדן ימה, וכל מלכי הכנעני אשר על הים, את אשר הוביש אדוני את מי הירדן מפני בני ישראל עד עוברם, וימס לבבם.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 כל העם היוצא ממצרים הזכרים, כל אנשי המלחמה, מתו ומדבר בדרך, בצאתם ממצרים. כי מולים היו כל העם היוצאים, וכל העם הילודים במדבר, בדרך, בצאתם ממצרים, לא מלו. כי ארבעים שנה הלכו וני ישראל במדבר, עד תום כל הגוי אנשי המלחמה היוצאים ממצרים,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 ויאכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח מצות וקלוי בעצם היום הזה. וישבות המן ממחורת באוכלם מעבור הארץ, ולא היה עוד לבני ישראל מן, ויאכלו מתבואת ארץ כנען בשנה ההיא. ויהי בהיות יהושע ביריחו, וישא עיניו וירא, והנה איש עומד לנגדו, וחרבו שלופה בידו, וילך יהושע אליו, ויאמר לו, הלנו אתה עם לצרנו. ויאמר לו, כי אני שר ציבה, אדוני, עתה באתי. ויפול יהושע אל פניו ארצה, וישטחו, ויאמר לו, מה אדוני מדבר אל עבדו? ויומר שר צבא ה' אל יהושע, של נעלך מעל רגלך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, קודש הוא. ויעס יהושע כן. ויריחו סוגרת ומסוגרת מפני בני ישראל, אין יוצא ואין בה. ויאמר ה' אל יהושע, ראה נתתי בידך את יריחו ואת מלכה, גיבורי החיל.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 יריעו כל העם תרועה גדולה, ונפלה חומת העיר תחתיה, ועלו העם איש נגדו. ויקרא יהושע בן נון אל הכהנים, ויאמר אליהם, שאו את ארון הברית, ושבעה כהנים יסעו שבעה שופרות יובלים לפני ארון אדוני. ויומר אל העם, עבעו וסובו את העיר.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 הלוך ותקוע בשופרות. ואת העם ציווה יהושע למור לא תרעו ולא תשמיעו את קולכם, ולא יצא מפיכם דבר, עד יום אומרי עליכם הרעו והרעותם. ויסב ארון אדוני את העיר, הקף פעם אחת, ויבואו המחנה, וילינו במחנה. וישכם יהושע בבוקר,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 והייתה העיר חרם, היא וכל אשר בה לאדוני. רק רחב הזונה תחיה, היא וכל אשר איתה בבית, כי החבאת את המלאכים אשר שלחנו. ורק אתם שימרו מן החרם, פן תחרימו ולקחתם מן החרם, ושמתם את מחנה ישראל לחרם, ועכרתם אותו. וכל כסף וזהב וכלי נחושת וברזל, קודש הול לאדוני, אוצר אדוני יבוא. וירע העם ויתקעו בשופרות, ויהי חישמוע העם את קול השופר, ויראו העם תרועה גדולה, ותיפול החומה תחתיה, ויעל העם העירה איש נגדו, וילכדו את העיר.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 ויוציאו את רחב, ואת אביה, ואת אמה, ואת אחיה, ואת כל אשר לך, ואת כל משפחותיה הוציאו, ויניחום מחוץ למחנה ישראל. והעיר שרפו ואש וכל אשר בח, רק הכסף והזהב, וכלי הנחושת והברזל, נתנו אוצר בית אדוני. ואת רחב הזונה, ואת בית אביה, ואת כל אשר לך, החיה יהושע, ותשב בקרב ישראל עד היום הזה, כי החביאה את המלאכים אשר שלח יהושע לרגל את יריחו. וישבע יהושע בעת ההיא למור, ארור האיש לפני אדוני, אשר יקום ובנה את העיר הזאת, את יריחו, בבחורו ייסדנה, ובצעירו יציב דלתיה.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 כשלושת אלפים איש, וינוסו לפני אנשי העי. ויכו מהם אנשי העי כשלושים ושישה איש, וירדפו מלפני השער עד השברים, ויקום במורד, וימס לבב העם, ויהי למים. ויקרע יהושע שמלותיו, ויפול על פניו ארצה לפני ארון ה' עד הערב.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 שים נא כבוד לה' אלוהי ישראל, ותן לו תודה, והגדנה לי מה עשית, אל תכחד ממני. ויען עכן את יהושע ויאמר, אומנה, אנוכי חטאתי לה' אלוהי ישראל, וחזות וכזאת עשיתי. וערב שלל אדרת שנער אחת טובה, ומאתיים שקלים כסף, ולשון זהב אחד חמישים שקלים משקלו, ואחמדם ואכחם, והינם תמונים בארץ בתוך האהלו והכסף תחתיה. וישלח יהושע מלאכים וירוצו האוהלה, והנה תמונה באהלו והכסף תחתיה. ויקחום מתוך האוהל, ויביאום אל יהושע ואל כל בני ישראל,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 תציתו את העיר באש, כדבר אדוני תעשו, ראו ציוויתי אתכם. וישלחם יהושע, וילכו אל המערב, וישבו בין בית אל ובין העי, מים לעי, וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העם. וישכם יהושוע בבוקר, ויפקד את העם. ויעל הוא וזקני ישראל לפני העם העי. וכל העם המלחמה אשר איתו עלו וייגשו ויבואו נגד העיר ויחנו מצפון לעי והגיא ביניו ובין העי. ויקח כחמשת אלפים איש ויסם אותם אורב בין בית אל ובין העי מים לעי. וישימו העם את כל המחנה אשר מצפון לעיר ואת עקבו מים לעיר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 כי וידך אתננה, ויית יהושע בקידון אשר בידו אל העיר. והאורב קם מהרה ממקומו, וירוצו כנתות ידו, ויבואו העיר וילכדוך. וימהרו, ויציתו את העיר באש. ויפנו אנשי העי אחריהם, ויראו, והנה עלה עשן העיר השמימה.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 עומדים מזה ומזה לארון, נגד הכהנים הלוויים נושאי ארון ברית ה', כגר, כאזרח, חציו אל מול הר גריזים, והחציו אל מול הר עבל, כאשר ציווה משה עבד ה' לברך את העם ישראל בראשונה. ואחרי כן קרא את כל דברי התורה, הברכה והקללה,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 כירתו לנו ורית. ויאמר איש ישראל אל אחיוי, אולי בקרבי אתה יושב, ואיך אכרות לך ורית. ויאמרו אל יהושע, עבדיך אנחנו. ויאמר אליהם יהושע, מי אתם ומאין תבואו? ויאמרו אליו, מארץ רחוקה מאוד באו עבדיך, לשם אדוני אלוהיך. כי שמענו שומעו, ואת כל אשר עשה במצרים. ואת כל אשר עשה לשני מלכי האמורי, אשר בעבר הירדן, לסיחון מלך חשבון, ולעוג מלך הבשן, אשר בעשתרות. ויומרו אלינו זקננו, וכל יושבי ארצנו למור, כחו וידכם צידה לדרך, ולכו לקראתם, ואמרתם עליהם,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 ויסעו בני ישראל ויבואו אל עריהם ביום השלישי, ועריהם גבעון והכפירה ובעירות וקריית יערים. ולא היקום בני ישראל כי נשבעו להם נשיאי העדה בדוני אלוהי ישראל, וילונו כל העדה על הנשיאים. ויאמרו כל הנשיאים אל כל העדה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 ויקרא להם יהושע, וידבר עליהם למור, למה רימיתם אותנו, למור? רחוקים אנחנו מכם מאוד, ואתם בקרבנו יושבים. ועתה, הרורים אתם, ולא ייכרת מכם עבד וחוטבי עצים, ושואבי מים לבית אלוהי. ויענו את יהושע, ויאמרו, כי הוגד הוגד לעבדיך,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 אל תירא מהם, כי בידך נטטים, לא יעמוד איש מהם בפניך. ויבוא אליהם יהושע פתאום, כל הלילה עלה מן הגלגל. ויהומם אדוני לפני ישראל, ויקמא מכה גדולה בגבעון, וירדפם דרך מעלה בית חורון, ויקם עד עזקה ועד מקדה.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 ויומר לעיני ישראל שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. וידום השמש וירח עמד עד יקום גוי אויביו הלא היא חטובה על ספר הישר ויעמוד השמש בחצי השמים ולא אץ לבוא כיום תמים. ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו לשמוע אדוני בכל איש, כי אדוני נלחם לישראל. שוב יהושוע וכל ישראל עמו אל המחנה הגלגל. וינוסו חמשת המלכים האלה, ויחווהו ומערה במקדה. ויוגד ליהושע למור נמצאו חמשת המלכים נחבאים במערה במקדה. ויומר יהושע, גוללו אבנים גדולות אל פי המערה, והפקידו עליה אנשים לשומרם. ואתם, אל תעמודו, רדפו אחרי אויביכם, וזנבתם אותם. אל תתנום לבוא אל עריהם, כי נתנם אדוני אלוהיכם בידכם.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 ואת מקדה לחד יהושע ביום ההוא, ויכה לפי חרב ואת מלכה, החרים אותם ואת כל הנפש אשר בה, ולא השאיר שריד. ויעס למלך מקדה כאשר עשה למלך יריחו. ויעבור יהושע וכל ישראל עמו ממקדה לבנה, ויילחם עם לבנה.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 וילכדוה ביום ההוא, ויקוה לפי חרב, ואת כל הנפש אשר בה, ביום ההוא החרים, ככל אשר עשה ללכיש. ויעל יהושע וכל ישראל עמו, מעגלונה חברונה, וילחמו עליה. וילכדוה ויקוה לפי חרב, ואת מלכה, ואת כל עריה, ואת כל הנפש אשר בה, לא השאיר שריד.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 ואת כל המלכים האלה ואת ארצם לחד יהושע פעם אחת, כי אדוני אלוהי ישראל נלחם לישראל. וישוב יהושע וכל ישראל עמו אל המחנה הגלגל. ויהי כשמוע יבין מלך חצור, וישלח אל יואב מלך מדון, ואל מלך שמרון, ואל מלך עכשף.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 וסוס ורכב רב מאוד. ויוועדו כל המלכים האלה, ויבואו ויחנו יחדיו אל מי מרום להילחם עם ישראל. ויאמר אדוני על יהושוע, אל יהושע, אל תירא מפניהם, כי מחר כעת הזאת אנכי נותן את כולם חללים לפני ישראל. את סוסיהם תעקר, ואת מרכבותיהם תשרוף באש. ויבוא יהושוע וכל עם המלחמה עמו עליהם, על מי מרום פתאום, ויפלו בהם. ויתנם אדוני ביד ישראל, ויקום, וירדפום עד הצידון רבה, ועד משרפות מים, ועד בקעת מצפה מזרחה, ויקום עד בלתי השאיר להם שריד. ויעש להם יהושע, כאשר אמר לו אדוני, את סוסיהם עיקר, ואת מרכבותיהם שרף באש. שוב יהושע בעת ההיא, וילכוד את חצור, ואת מלכה היקה וחרב, כי חצור לפנים היא ראש כל הממלכות האלה. ויקו את כל הנפש אשר בה לפי חרב אחרם לא נותר כל נשמה, ואת חצור שרף באש. ואת כל ערי המלכים האלה, ואת כל מלכיהם לכד יהושע ויקם לפי חרב, החרים אותם, כאשר ציווה משה עבד אדוני. רק כל הערים העומדות על תלם, לא שרפם ישראל, זולתי את חצור לבדה שרף יהושע. וכל שלל הערים האלה והבהמה, בזזו להם בני ישראל, רק את כל האדם הכו לפי חרב,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 כי מאת אדוני היתה, לחזק את לבם לקראת המלחמה את ישראל, למען החרימם, לבלתי היות להם תחינה. כי למען השמידם, כאשר ציווה אדוני את משה. ויבוא יהושע בעת ההיא, ויחרת את הענקים מן ההר, מן חברון, מן דביר, מן ענב, ומכל הר יהודה, ומכל הר ישראל, עם עריהם החרים יהושע. לא נותר ענקים בארץ בני ישראל, רק בעזה, בגת ובאשדוד נשארו. ויקח יאושוע את כל הארץ, ככל אשר דיבר אדוני אל משה, ויתנה יהושע לנחלה לישראל, כמחלקותם לשבטיהם, והארץ שקטה ממלחמה. ואלה מלכי הארץ אשר היכו בני ישראל ויירשו את ארצם בעבר הירדן מזרחה השמש, מנחל ארנון עד הר חרמון וכל הערבה מזרחה. שיחון מלך האמורי היושב בחשבון מושל מערוער אשר על שפת נחל ארנון ותוך הנחל וחצי הגלעד ועד יבוק הנחל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 ויתנח יהושע לשבטי ישראל ירושה כמחלקותם. בהר ובשפלה ובערבה ובעשירות ובמדבר ובנגב, החיטי האמורי והקנעני, הפריזי, החיבי והיבוסי. מלך יריחו אחד, מלך העי אשר מצד בית אל אחד. מלך ירושלים אחד,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 מלך קדש אחד, מלך יקנעם לקרמל אחד. מלך דור לנפט דור אחד, מלך גויים לגלגל אחד. מלך תרצה אחד, כל מלכים שלושים ואחד. ויהושוע זקן בא בימים, ויאמר אדוני אליו, אתה זקנת, באת בימים,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 רק הפילה לישראל בנחלה, כאשר ציוותיך. ועתה, חלק את הארץ הזאת בנחלה לתשעת השבטים וחצי השבט המנשה. עמו הראובני והגדי לקחו נחלתם, אשר נתן להם משה בעבר הירדן מזרחה, כאשר נתן להם משה עבד אדוני. מערוער אשר על שפת נחל ארנון, והעיר אשר בתוך הנחל, וכל המישור מי עד דיבון. וכל ערי סיחון מלך האמורי אשר מלך בחשבון, עד גבול בני עמון. והגלעד וגבול הגשורי והמעכתי, וכל הר חרמון וכל הבשן עד סלחה.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 כאשר דיבר לו. ויתן משה למטה ונר ראובן למשפחותם. ויהי להם הגבול מערוער אשר על שפת נחל ארנון, והעיר אשר בתוך הנחל, וכל המישור על מי דבה. חשבון וכל עריה אשר במישור, דיבון ובמות בעל, ובית בעל מעון. ויהצה וקדמות ומפעת.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 ואלה אשר נחלו בני ישראל בארץ כנען, אשר ניחלו אותם אל עזר הכהן ויהושע בן ננון, וראשי אבות המטות לבני ישראל. בגורל נחלתם, כאשר ציווה ה' ביד משה, לתשעת המטות וחצי המטה. כי נתן משה נחלת שני המטות וחצי המטה מעבר לירדן, וללוויים לא נתן הנחלה בתוכם.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 בן חמש ושמונים שנה. עודני היום חזק כאשר ביום שלוח אותי משה, ככוחי אז וככוחי עתה, למלחמה ולצאת ולבוא. ועתה, תנה לי את ההר הזה אשר דיבר ה' ביום ההוא, כי אתה שמעת ביום ההוא, כי ענקים שם, וערים גדולות בצורות.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 ונסב הגבול מבעלה ימה אל הר שעיר, ועבר אל כתף הר יערים מצפונה, היא חסלון, וירד בית שמש, ועבר תמנה. ויצא הגבול אל כתף עקרון צפונה, ותאר הגבול שקרונה, ועבר הר הבעלה, ויצא יבנאל, והיו תוצאות הגבול ימה. וגבול ים,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 ותצנח מעל החמור, ויאמר לה כלב, מה לך? ותאמר, תנה לי ורכה, כי ארץ הנגב נתתני, ונתת לי גולות מים, ויתן לה את גולות עליות ואת גולות תחתיות. זאת נחלת מטה בני למשפחותם. ויהיו הערים מקצה למטה בני יהודה, אל גבול אדום בנגבה, קבצאל ועדר ויגור. וקינה ודימונה ועדעדה. וקדש וחצור ויתננה. זיף ותלם ובעלות. וחצור חדדתה וקריות, חצרון היא חצור. עמם ושמה ומולדה. וחצר גדה וחשמון ובית פלט. וחצר שועל ובאר שבע ובזיוטיה. בעלה ועיים ועצם. ואל תולד וכסיל וחורמה. וציק אלאג ומדמנה וסנסנה. ולבעות ושלחים ועין ורימון כל ערים עשרים ותשע וחצריהן. בשפלה אשתאול וצרעה ואשנה. וזנוח ועין גנים, תפוח והעינם. ירמות ועדוללם, סוחו ועזקה. ושעריים ועדיתיים, והגדרה וגדרותיים, ערים ארבע עשרה וחצריהן. צנן וחדשה ומגדלגד. ודלען והמצפה ויוקתאל. לכיש ובוצקת ועגלון. וחבון ולחמס וחתליש, וגדרות בית דגון ונעמה ומקדה, ערים שש עשרה וחצריהן. לבנה ועתר ועשן, ויפתח ואשנה ונציב, וקעילה ואכזיב ומרשה, ערים תשע וחצריהן. עקרון ובנותיה וחצריה.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 וגושן וחולון וגילו, ערים אחת עשרה וחצריהן. ערב ודומה ואשען. וינום ובית תפוח ואפקה. וחומטה וקריית ארבע היא חברון וציעור, ערים תשע וחצריהן. מעון קרמל וזיף ויוטה. ויזרעאל ויוקדעם וזנוח.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 ויצא מבית אל לוזה, ועבר אל גבול הארכי עטרות. וירד ימה אל גבול היפלתי, עד גבול בית חורון תחתון, ועד גזר, והיו תוצאותיו ימה. וינחלו בני יוסף, מנשה ואפרים. ויהי גבול בני אפרים למשפחותם, ויהי גבול נחלתם מזרחה, עטרות אדר, עד בית חורון עליון. ויצא הגבול הימא המחמטת מצפון, ונסב הגבול מזרחה טענת שילה, ועבר אותו ממזרח ינוח. וירד מינוח עטרות ונערתה, ופגע ביריחו, ויצא הירדן. מתפוח ילך הגבול ימה נחל קנה, והיו תוצאותיו הימא, זאת נחלת מטה בני אפרים למשפחותם. והערים המבדלות לבני אפרים בתוך נחלת בני מנשה, כל הערים וחצריהן. ולא הורישו את הכנעני היושב בגזר, וישב הכנעני בקרב אפרים עד היום הזה, ויהי למס עובד. ויהי הגורל למטה מנשה, כי הוא בכור יוסף,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 ויואל הכנעני לשבת בארץ הזאת. ויהי כי חזקו בני ישראל, ויתנו את הכנעני למס, והורש לא הורישו. וידברו בני יוסף את יהושע לאמור, מדוע נתת לי נחלה גורל אחד וחבל אחד, ואני עם רב, עד אשר עד כה ברכני אדוני. ויאמר עליהם יהושע,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 לאפרים ולמנשה לאמור, עמריו אתה, וכוח גדול לך, לא יהיה לך גורל אחד. כי הר יהיה לך, כי יער הוא, וברתו והיה לך תוצאותיו, כי תוריש את הכנעני, כי רכב ברזל לו, כי חזק הוא. ויקהלו כל עדת בני ישראל שילה, וישכינו שם את אוהל מועד, והארץ נכבשה לפניהם. ויוותרו בבני ישראל אשר לא חלקו את נחלתם שבעה שבטים. ויאמר יהושע אל בני ישראל, עד ענה אתם מטרפים לבוא לרשת את הארץ אשר נתן לכם אדוני אלוהי אבותיכם? הבו לכם שלושה אנשים לשבת, ואשלכם ויקומו ויתהלכו בארץ.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 ופה אשליך לכם גורל לפני אדוני בשילה. וילכו האנשים ויעברו בארץ, ויכתבוה לערים לשבעה חלקים על ספר, ויבואו אל יהושע אל המחנה שילה. וישלך להם יהושע גורל בשילו לפני אדוני, ויחלק שם יהושע את הארץ לבני ישראל כמחלקותם.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 ויצא הגבול ימה, ויצא אל מעיין מי נפתוח. וירד הגבול אל קצה ההר, אשר על פני גבן הינום, אשר בעמק רפאים צפונה, וירד ג' גהינום אל כתף היבוסי נגבה, וירד עין רוגל. ותאר מצפון, ויצא עין שמש, ויצא אל גלילות, אשר נוכח מעלה אדומים,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 זאת נחלת בני בנימין לגבולותיה סביב למשפחותם. והיו הערים למטה בני בנימין למשפחותיהם, יריחו ובית חוגלה ועמק קציץ, ובית הערבה וצמריים ובית אל, והעבים והפרה ועופרה, וכפר העמונה והעופני וגבה, ערים שתם עשרה וחצריהן. גבעון והרמה ובעירות. והמצפה והכפירה והמוצא. ורקם וירפאל ותרעלה. וצלע האלף והיבוסי היא ירושלים, גבעת קריית, ערים ארבע עשרה וחצריהן, זאת נחלת בני בנימין למשפחותם. ויצא הגורל השני לשמעון, למטה בני שמעון למשפחתם,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 ומשם עבר קדמה מזרחה, גיטה חפר, עיטה קצין, ויצא רימון המתואר, הנעה. ונסב אותו הגבול מצפון חנתון, והיו תוצאותיו גיא יפתחאל. וקטט ונהלל ושמרון, וידעלה ובית לחם, ערים שתם עשרה וחצריהן. זאת נחלת בני זבולון למשפחותם, הערים האלה וחצריהן. ולישכר יצא הגועל הרביעי, לבני ישכר למשפחותם. ויהי גבולם יזרעאלה, והכסולות ושונם. והחפריים ושיעון, ואנה חרת. והרבית וכישיון ואבץ. ורמת ועין גנים ועין חדה ובית פצץ. ופגע הגבול בתבור ושחה הצימה ובית שמש, והיו תוצאות גבולם הירדן, ערים שש עשרה וחצריהן. זאת נחלת מטה וני יששכר למשפחתם, הערים וחצריהן. ויצא הגורל החמישי למטה וני אשר למשפחתם. ויהי גבולם חלקת וחלי ובטן ועכשף. ועל המלך ועמעד ומשאל, ופגע בחרמל הימה ובשיחור לבנת. ושב מזרח השמש בית דגון, ופגע בזבולון ובני יפתח אל צפונה בית העמק ונעיאל, ויצא אל כבול מסמול. ועברון ורחוב וחמון וקנה, עד צידון רבה. ושב הגבול הרמה, ועד עיר מבצרצור, ושב הגבול חוסה, והיו תוצאותיו הימה מחבל אכזיבה. ועומה ואפק ורחוב, ערים עשרים ושתיים וחצריהן. זאת נחלת מטה ונאשר למשפחותם, הערים האלה וחצריהן. לבני נפתלי יצא הגורל השישי, לבני נפתלי למשפחותם. ויהי גבולם מחלף מאלון בצעננים, ואהדמי הנקב ויבנאל עד הלקום, ויהי תוצאותיו הירדן. ושב הגבול ימה אזנות תבור, ויצא משם חוקוקה, ופגע בזבולון מנגב, ובאשר פגע מים, וביהודה הירדן מזרח השמש. וערי מבצר הצידים צר, וחמת רקת וכנרת. ואדמה והרמה וחצור. וקדש ועד רעי ועין חצור. ויראון ומגדלאל חורם ובית ענת ובית שמש ערים תשע עשרה וחצריהן.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 אלה הנחלות אשר נחלו אל עזר הכהן ויהושע בן נון, וראשי האבות למטות בני ישראל, בגורל בשילו לפני אדוני, פתח אוהל מועד, ויחלו מחלק את הארץ. וידבר אדוני אל יהושע למור. דבר אל בני ישראל למור, תנו לכם את ערי המקלט אשר דיברתי עליכם ביד משה. לנוס שמה רוציח מכה נפש בשגגה, בבלידעת, דעת, והיו לכם למקלט מגואל הדם. ונס אל אחת מהערים האלה, ועמד פתח שער העיר, ודיבר באוזני זקני העיר ההיא את דבריו, ואספו אותו העירה עליהם, ונתנו לו מקום, וישב עמם. וכי ירדוף גואל הדם אחריו, ולא יסגירו את הרוצח בידו, כי בבלי דעת היכה את רעהו, ולא שונא הוא לו לא מתמול שלשום. וישב בעיר ההיא עד עמדו לפני העדה למשפט, עד מות הכהן הגדול אשר יהיה בימים ההם, אז ישוב הרוצח, ובא אל עירו ואל ביתו, אל העיר אשר נס משם. ויקדישו את קדש בגליל בהר נפתלי, ואת שכם בהר אפרים, ואת קריית ארבע היא חברון בהר יהודה. ומעבר לירדן יריחו מזרחה, נתנו את בצר במדבר במישור ממטה ראובן, ואת רמות בגלעד ממטה גד, ואת גולן בבשן ממטה מנשה. אלה היו ערי המועדה לכל בני ישראל, ולגר הגר בתוכם, לנוס שמה כל מכה נפש בשגגה, ולא ימות ביד גואל הדם עד עמדו לפני העדה. ויגשו ראשי אבות הלוויים אל אלעזר הכהן ואל יהושע בן נון, ואל ראשי אבות המטות לבני ישראל. וידברו אליהם בשילו בארץ כנען למור. אדוני ציווה ויד משה לתת לנו ערים לשבת, ומגרשיהן לבהמתנו. ויתנו וני ישראל ללוויים מנחלתם אל פי אדוני, את הערים האלה ואת מגרשהן. ויצא הגורל למשפחות הקהתי, ויהי לבני אהרון הכהן מן הלוויים, ממטה יהודה וממטה השמעוני, וממטה בנימין בגורל ערים שלוש עשרה. ולבנה קהת הנותרים ממשפחות מטה אפרים וממטה דן, ומחצי מטה מנשה בגורל ערים עשר. ולבנה גרשון ממשפחות מטה יששכר וממטה אשר, וממטה נפתלי, ומחצי מתי מנשה ובשן בגורל ערים שלוש עשרה.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 ויתנו להם את עיר מקלט הרוצח, את שכם ואת מגרשה בהר אפרים, ואת גזר ואת מגרשה, ואת קבציים ואת מגרשה, ואת בית חורון ואת מגרשיה, ערים ארבע. וממטדן את אלתקה ואת מגרשה, את גיבטון ואת מגרשה, את איילון ואת מגרשה, את גת רימון ואת מגרשיה, ערים ארבע. וממחצית מטה מנשה את תענח ואת מגרשיה, ואת גת רימון ואת מגרשיה, ערים שתיים. כל ערים עשר ומגרשיהן, למשפחות בני קהת הנותרים. ולבני גרשון ממשפחות הלוויים, מחצי מטה מנשה את עיר מקלט הרוצח, את גולן בבשן ואת מגרשיה, ואת באשתרה ואת מגרשיה, ערים שתיים. וממטה סחר את קישיון ואת מגרשה, את דברת ואת מגרשה. את ירמות ואת מגרשה, את עין גנים ואת מגרשה, ערים ארבע. וממטה אשר את משאל ואת מגרשה, את עבדון ואת מגרשה.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 אז יקרא יהושע לרוביני ולגדי ולחצי מטה מנשה. ויאמר אליהם, אתם שמרתם את כל אשר ציווה אתכם, משה עבד אדוני, ותשמעו וקולי לכל אשר ציוויתי אתכם. לא עזבתם את אחיכם זה ימים רבים עד היום הזה, ושמרתם את משמרת מצוות אדוני אלוהיכם.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 וללכת בכל דרכיו, ולשמור מצוותיו, ולדבקה בו, ולעובדו בכל לבבכם, ובכל נפשכם. ויברכם יהושע, וישלחם, וילכו אל אהליהם. ולחצי שבט המנשה נתן משה בבשן, ולחציו נתן יהושע עם אחיהם, בעבר הירדן ימה, וגם כי שלחם יהושע אל אהוליהם ויברכם. ויומר אליהם למור, בנחסים רבים שובו אל אהוליכם, ובמקנה רב מאוד, בכסף ובזהב, ובנחושת ובברזל, ובסלמות הרבה מאוד, חילקו שלל אויביכם עם אחיכם.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 ויבואו אל בני ראובן ואל בני גד ואל חצי שבט מנשה אל ארץ הגלעד, וידברו איתם למור. כה אמרו כל עדת אדוני, מה המעל הזה אשר מעלתם בלוהי ישראל, לשוב היום מאחרי אדוני? בבנותיכם לכם מזבח, למרודכם היום באדוני. המעט לנו את עוון פעור? אשר לא התטהרנו ממנו עד היום הזה, ויהי נגף בעדת אדוני? ואתם תשובו היום מאחרי אדוני, והיה אתם תמרדו היום באדוני, ומחר אל כל עדת ישראל יקצוף. ואך אם תמאה ארץ אחוזתכם, עברו לכם אל ארץ אחוזת אדוני, אשר שכן שם משכן אדוני, והאחזו בתוכנו. ובאדוני אל תמרדו, ואותנו אל תמרדו, בבנותכם לכם מזבח, מבלעדי מזבח אדוני אלוהינו. הלא עכן בן זרח מעל מעל בחרם, ועל כל עדת ישראל היה קצף, והוא איש אחד לא גבע בעוונו? ויענו בני ראובן ובני גד, וחצי שבט המנשה,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 אדוני הוא יבקש. ואם לא מדאגה מדבר עשינו את זאת לאמור, מחר יאמרו בניכם לבננו לאמור, מה לכם ול' אלוהי ישראל? וגבול נתן אדוני בנינו ובניכם, בני ראובן ובני גד, את הירדן, אין לכם חלק בה' והשביתו ונחם את בננו, לבלתי ירו את אדוני. ונאמר, נעשנה לנו לבנות את המזבח, לא לעולה ולא לזבח. כי עד הוא בינינו וביניכם, ובין דורותינו אחרינו, לעבוד את עבודת ה' לפניו, בעולותינו ובזבחנו ובשלמנו, ולא יאמרו בניכם המחר לבנינו, אין לכם חלק בה'. ונאמר,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 ולא אמרו לעלות עליהם לצבא, לשחט את הארץ, אשר בני ראובן ובני גד יושבים בך. ויקראו בני ראובן ובני גד למזבח, כי עד הוא בנותנו, כי אדוני האלוהים. ויהי מימים רבים, אחרי אשר הניח אדוני לישראל מכל אויביהם מסביב, והושע זקן בא בימים.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 הפלתי לכם את הגויים הנשארים האלה בנחלה לשבטכם, מן הירדן וכל הגויים אשר הכרתתי והים הגדול מבוא השמש. ואדוני אלוהיכם הוא יהדופם מפניכם, והוריש אותם מלפניכם, וירישתם את ארצם כאשר דיבר אדוני אלוהיכם לכם.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 עד עבודכם מעל האדמה הטובה הזאת, אשר נתן לכם אדוני אלוהיכם. הנה אנוכי הולך היום בדרך כל הארץ. וידעתם בכל לבבכם ובכל נפשכם, כי לא נפל דבר אחד מכל דברים הטובים אשר דיבר אדוני אלוהיכם עליכם, הכל באו לכם, לא נפל ממנו דבר אחד.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 בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. ואקח את אביכם, את אברהם, מעבר הנהר, ואולך אותו בכל ארץ כנען, וארבה את זרעו, ואתן לו את יצחק. ואתן ליצחק לי את יעקב ואת עשיו, ואתן לעשיו את הר שעיר לרשת אותו, ויעקב ובניו ירדו מצרים. ואשלח את משה ואת אהרון, ואגוף את מצרים כאשר עשיתי בקרבו, ואחר הוצאתי אתכם. ואוציא את אבותיכם ממצרים, ותבואו הימה.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 ויברך ברוך אתכם, ואציל אתכם מידו. ותעברו את הירדן, ותבואו אל יריחו, ויילחמו בכם בעלי יריחו, האמורי, והפריזי, והכנעני, והחיטי והגרגשי, החיבי והיבוסי, ואתן אותם בידכם. ואשלח לפניכם את הצירה, ותגרש אותם מפניכם. שני מלכי האמורי, לא וחרבך ולא וקשתך. ואתן לכם ארץ אשר לא יגעת בה, וערים אשר לא וניתם, ותשבו בהם. קרמים וזיתים אשר לא נטעתם, אתם אוכלים. ועתה, ירו את אדוני, ועבדו אותו בתמים ובאמת.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 כי תעזבו את ה' ועבדתם אלוהי נחר, ושב והרע לכם, וכילה אתכם אחרי אשר היטיב לכם. ויאמר העם אל יהושע, לא, כי את ה' נעבוד. ויאמר יהושע אל העם, עדים אתם בכם, כי אתם בחרתם לכם את ה' לעבוד אותו. ויאמרו, עדים, ועתה הסירו את אלוהי הנכר אשר בקרבכם, והטו את לבבכם אל אדוני אלוהי ישראל. ויאמרו העם אל יהושע, את אדוני אלוהינו נעבוד, ובקולו נשמע. ויחרות יהושע ברית לעם ביום ההוא, ויסם לו חוק ומשפט בשכם.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 ויעבוד ישראל את אדוני כל ימי יהושע, וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע, ואשר ידעו את כל מעשי אדוני אשר עשה לישראל. ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים, קברו בשכם. בחלקת השדה אשר קנה יעקב מאת בני חמור אבי שכם במאה כסיטה, ויהיו לבני יוסף לנחלה. ואלעזר בן אהרון מת, ויקברו אותו בגבעת פיניכס בנו, אשר ניתן לו בהר אפרים.